Можливо, вони і створили саму мілину. Але це сталося потім, пізніше. А спершу вона лежала у пелюшках, що пахли трояндами, і всміхалася до стелі. Красуню Касандру, саме так, а не інакше, її називали усі. З маличку виховувала її матуся Земислава спільно з причудовою і прицікавою парою, темпераментною і невичерпною на вигадки Цицилією та її коханим наркісом, літнім паном, що любив і вмів одягатися як джинджуристий молодик. Ця нерозлучна трійця і випликала Касандру на оплетені виноградом віллі посеред квітів і трав. Випликала найдивовижнішої краси квітку, яку будь-коли бачили усі ці рослини, комахи, що метушилися серед них, стіни будинків, пил, вуличок. Земислава мала дивну звичку, що миті осипати всіх історіями про свого покійного чоловіка Леона, Касандриного батька. І дівчинка часто майже бачила на власні очі, як чорнявий атлет із засмаглим тілом виспівує гарячих пісеньок на залитому сонцем ганку. І приносить блідій тендітній дівчинці, яка щойно прокинулася і ще заспано потирає очі великого смарагдового жука, білку або п'ятнадцять тисяч стократок білих, рожевих, зібраних у смугасту парасолю з китичками. А вона здивовано і срібно сміється, пригортається до нього і раптом з усієї сили б'є кулаком по чолі, виривається і втікає до вбиральні, мало не помираючи від сміху. Він біжить за нею, але не встигає. Двері вже зачинені на гачок із середини. Тоді він сідає під дверима і далі співає, співає. А вона регоча до знемоги. Її обличчя блищить від сліз. Вилиці нестерпно болять і, здається, зараз повириваються з-під шкіри і вилетять, як птахи. Назовні через маленьке кругле віконце під стелею. Окрім цих емоційних історійок, з якими Замислава не розлучалася ані на мить, вона ще займалася куховарством і плетінням макраме, а також домашніх капців. Та, зрештою, і цього, за її словами, також навчив її Леон. Могутній, веселий, всесильний, набагато старший за неї, досвідчений. Неповторний. Він помер власною смертю від власної старості. Це відбувалося неминуче і повільно. Волосся сивіло, випадали зуби, очі сльозилися, руки тремтіли. Щоночі навідувалося безсоння. Майже щодня лікарі. Він кашляв і кректав. І старів, старів, старів. Замислава була вже тоді не маленькою дівчинкою, але ще зовсім молоденькою жіночкою. Вона бачила все це, хоча прагнула не помічати. Просила його співати, приносити їй сто в парасолі і бігти за нею до убиральні. І Леон біг, але спотикався і падав і непритомнів, і в нього йшла кров носом і горлом. Боліло серце, він задихався, і якось таки задихнувся. Замислава відчула що щось негаразд, відчинила двері, і побачила його старе і знесилене, знищене часом, уже майже мертве тіло на підлозі. Її обличчя блищало від сліз, але тепер ті сльози вже не були викликані сміхом. Вона давно перестала реготати у вбиральні.